Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 12 Luna a peste creasta munților. Din umbra care se îngroșase, se ridicară doi bărbați. Cu voia ta ne ducem noi doi. O să o găsim, o să o luăm și o să o purtăm lin pe brațe, ca și cum copil ar fi vie. Lin o să o purtăm pe brațe. După ce ajungeți în vale, pitulați-vă și așteptați până ies soldații din cantonament și pleacă spre noi. Să vă întoarceți pe poteca știută numai de noi și să nu folosiți armele decât la nevoie pentru apărare. Nicio o grijă. Plecară. Eu cred, spuse căpetenia, că dușmanii ne vor ataca în zori. O să lovim. Apoi mi se adresă mie. Băiete... Nu ai văzut cumva la ei și mitralii? Au câteva pecatâri. Aveau și două tunuri mici de munte, tot pecatâri. Mi-am închipuit eu. se întoarse către oamenii lui și le spuse. Culcați-vă și încercați să dormiți. Pentru mulți dintre noi, poate că acesta va fi ultimul nostru somn înainte de somnul cel mare. Eu însă mai stau de vorbă cu românii ăștia. Muntenii se depărtară și se culcară în iarbă, la marginea luminișului, cu mâinile încleștate pe arme. Numai un băiețandru, ceva mai înaltus decât mine, rămase lângă căpetenie. Nu și, îi porunci căpetenia, adu de saga cu merinde și plosca cu rachiu. Băiatul se pierdut printre copaci. Nu întârzie mult. Se întoarse. Poftim, tatăl. Omul îmi întinse plosca. Gustă. Și dă i și lui e bun rachiul. Alungă o la din trup. Sorbi câteva înghițituri și trecui plosca diplomatului. Era o ploscă mare, burticoasă, legată în curele. Simți că mi s-a aprins gura și că vâlvătăi de foc se răspândesc din stomacul meu în toată carnea pe care o mai aveam. Băutura tare mă încălzi. Mă înfierbântă. Luați pâine și brânză, nu o să mânca mâncat de mult. Mulțumim, nene. Pâinea era uscată și neagră, dar avea gust dulce. Mirosea burduf de oaie brânza, dar alta mai sărată și mai sățioasă nu pusese-mi până atunci în gură. Mâncai grăbindu-mă ca să mă satur cât mai curând. Mă săturai. Mai trăsi o dușcă de rachiu pentru a astâmpărarea setei care mă chinuia. Diplomatul sătul și el, după ce nu mult plos ca să-i gâlgui la gură, mulțumii să trâm mai la o parte și a dormi adânc. Nene, iar un ca eu, să mă iers, te rog, de cutezanță. Unde ai învățat românește? Vorbești ca la noi, pe Vala Dunării. Vorbesc ca pe Vala Dunării? Păi cum să nu vorbesc? Am trăit câțiva ani în România și chiar pe Valea Dunării. Acolo m-am deprins cu greul vostru. Cam pe unde? În Teleorman, la Clocociov. Am fost acolo, paznic la un boier. La Arizan? La Arizan. Dar tu de unde îl cunoști? Am slugărit și eu la el. Îl mai ții minte pe moș Alexe? Nu l-am uitat. Și pe domnul Lascu îl mai ții minte? Și pe domnul Lascu, și pe Bulae Bolancia Bolibașa. Nu i-am uitat pe niciunul. Grozav boier, boierul Arizan zisei. Înainte de război a fost la vânătoare în Africa, poate știi dumneata. Acolo a și rămas Chior. În locul ochiului stins de laba unui leu, acum boierul poartă ochi de sticlă. Cuțovlahul sub mustață rânșii. Așa spun oamenii? Că boierul și-a pierdut ochiul în Africa? Așa a spus boierul, așa spun și oamenii. Boierul e cam fanfaron, așa l-am cunoscut. Își pregătea puștile, avea o droaie de arme, costumele de vânătoare, căștile de pânză albă. Le împacheta și pălăvrăgea că pleacă în țări străine să vâneze sălbăticiuni. De fapt, își lăsa bagajele în București, avea la acolo niște cu care se ținea și se ducea la Paris să petreacă. La întoarcere, tras la fața de chefuri, îndruga vrute și nevrute. Atunci cine l-o fi lăsat Chior? Avea el cândva la Clocociov un pasnic macedonean. Pasnicul acela îl slujea cu credință. Boierul îl plătea și machedonțul cu pușca și biciul îi păjea moșia. Boerul avea părțac și obișnuia să-și bălăcărească și să-și bată slujile din cei i se năzărea. Știu, nene. Într-o zi, boerul era supărat. Îi sărise o doagă. Și l-a întâlnit pe Makedon sus, la Arman, pe moșie. L-a înjurat din senin de mamă. Makedonțul s-a năpustit asupra lui, l-a înfășurat în harabnic, l-a târât jos de pe cal, i-a luat pistoalele și l-a stâlcit în pumn, dându-i câteva și cu mânerul pistolului. Boierul voinic nu-și primea liniști bătaia, se zbătea. Ba, mai lovea și el. Din greșeară machedonțul l-a lovit în față și a pleznit bulbul ochiului. Nu-i pare rău nici acum dar zici că acum boierul poartă ochi de sticlă în locul celui stins. Da, poartă un ochi de sticlă, bine făcut. Ochiul de sticlă, boierul și-l acoperă cu Monoclu. Dacă nu știi, nu bași de seamă că boierul poartă ochi de sticlă. O fie -o ochiul acela de sticlă frumos, cum spui. Doctorii sunt meșteri mari, însă boierul nu poate să vadă cu un ochi de sticlă. După ce l-am bătut, l-am legat și l-am lăsat acolo să-l găsească slujnele. I-am luat calul. Am trecut pe la Arman și mi-am luat gologanii pe care îi strânsesem. Iar noaptea, am lăsat calul pe malul Dunării. Iar eu am trecut dincoace cu o barcă. M-am întors aici, acasă, în munții noștri. Am auzit eu nene de un paznic macedonean care a trăit un timp la Clocociov, unul pe care îl chema Gură Neagră. Se șoptea că acest Gură Neagră ar fi ridicat mâna asupra boierului și că boierul l-a împușcat și a pus lugile să îngroape noaptea pe furiș în pământul larg moșiei. Cum vezi? Gura neagră n-a murit. Mie unuia am -mi pare bine, nene, gură neagră. Timpuri trecute și uitate. acum avem altele mai grele pe cap. Ardeam de dorința să știu unele lucruri pe care nu le deslușeam prea bine și l-am întrebat. Nene, gură neagră, dar ce s-a întâmplat ieri în vale? Călăuziți din Dimachis, un grec de la Ianina, care mai înainte negustorea prin părțile noastre, un detașament de cinci soldați, trei austrieci și doi bulgari, au venit cu puruncă să ne ridice vitele. Cum să le dăm noi vitele noastre? Atât avem. Fără vite pierim. Le-am spus că vitele nu le dăm și că le ținem sub pază sus în munte. Ne-au amenințat cu împușcarea și cu satului. Au mai ars pe aici prin preajmă sate și au mai împușcat oameni. Nu le-am dat răgaz nici măcar să pună mâna pe puști. Cum ne aflam acolo Sodom de oameni, am tăbărât asupra lor și i-am ucis. Femeile au strâns ce-au putut strânge la repezeală și am plecat cu toții. Ne-am tras aici, în munte. Nemții și ceilalți, cu care sunt în cârdășie, au un post militar ceva mai departe de satul nostru, pe scursul văii. Au auzit împușcăturile, unii din noi s-au slujit atunci de pistoale, și-au trimis repede spre satul nostru un alt detașament de nemți și de turci. Au tras după noi, dar nu ne-au pricinuit pierdere. Și cum erau puțini, opt turci și doi nemți n-au găsit în ei curajul să ne urmărească. Au prins satul și acum am aflat de la tine că au măcelărit-o pe fetița lui Zicu. S-au temut că o să ne întoarcem noaptea peste ei să-i găbuim. Au plecat după ispravă spre postul lor. Ne-am întors la cărare pe poteca numai de noi știută și i-am pândit la o strâmtoare. I-am prins pe toți, fără să folosim pușcă sau pistol, cu arcanul, așa cum v-am prins și pe voi. Și ce ați făcut cu ei? I-ați omorât? Nu încă. Le-am luat armele și munițiile și i-am trimis ceva mai sus în munte. Îi păzesc muierele noastre. Nu le râvnesc soarta. Văzduhul începu să se subțieze. Cerul se albi. Băiatul lui gura Neagră dormea lângă tata său. Gură Neagră îi puse mâna pe frunte. Băiatul făcu ochi. Nuși, se apropie ziua. Trezește oamenii și pe urmă dă fuga, scoală pe capitanul Miloș și veniți amândoi încoace. Să nu întârziați. Treziți de băiat, oamenii se ridicară și veniră lângă gura Neagră. Scoaseră din dăsagele lor dungate, țesute din păr de capră, brânză de burduf și coltuce mari de pâine neagră. După ce două ploști mari pântecoase, ferecate în curele și alămuri, gâlgâirea la fiecare gură, oamenii se închinară și mâncară în tihnă. Pe când mâncam, se îndreptau către noi, grăbiți, nuși, lui gură neagră și un bărbat oacheș, scurt, îndesat, lată în umeri, cu mustăți mari căzute pe oală înfructă și Dumnezeu cu ceva, capitane Miloș. Capitanul, care nu mai păstra din fosta lui uniformă militară decât bocancii groși, arăta la straie ca toți ceilalți munteni. Cinsti și el plosca, mâncă și el. Numai zic, rămase mai la o parte și nu puse nimic în gură. Acum nu-și mai ținea capul între mâini. Cu obrazul împietrit, Părea întreg cioplit din piatra aspră pământie a muntelui masiv, care ne ținea pe noi toți pe spinarea lui. Gură neagră îi spuse încest sârbului că noul detașament, care venise de cu seară în vale, era înzestrat cu mitraliere și cu tunuri mici de munte purtate pe catări Sârbul ridică din numeri. Ce avem de făcut altceva decât să ne batem cu ei? Ce facem cu prinșii? Să ne sfătuim. Să sfătuire între ei îndelung, cap lângă cap. Diplomatul se trezi. Veni lângă mine și ascultă. Doi munteni se duseră în pădure. Cei rămași în preajma noastră tăceau. Spre miezul zilei, tunurile cu glas gros salutau zorile. Peste puțină vreme, cei ce plecaseră mai sus în munte se întoarseră aducând între ei opt soldați turci, zdrânțuiți și doi nemți în uniforme, cenușii, verzui, mototolite. Unul dintre nemți, tânăr, că de abia răsărise tuleele, purta cizme cu care și galoane pe umăr. Celălalt nemț, era un bărbat aproape bătrân cu mustăți înspicate, tunse scurt. Printre turci se aflau și mai tineri și mai puțin tineri. Mașurile lungi pe care le făcuseră prin munți, Nemâncarea de care sufereau și ei, silnicia războiului îi îmbătrânise pe toți. Turcii se uitau la noi cu ochi mari în care licărea spaima și se întrebau poate ce au de gând să facă cu ei muntenii din luminiș, care, unii dintre ei, purtau chiar armele lor. În urma cârdului de prinși, venirea și două ce înfășurate în pestelci colorate, cu capetele acoperite cu barișe înflorate, și încălțate cu opingi. Purtau și ele în mâini puști cu baionetele puse. Tocmai atunci, dinspre poteca unde fusese împrins eu și diplomatul, în miez de noapte cu arcanele, se apropiau de noi, călcând încet printre tufanii mari și uscați de toamnă, cei doi bărbați pe care gură neagră îi trimisese de cu noapte la satul din vale. Unul din ei aducea pe brațe, lin, de parcă ar fi fost vie și numai adormită, fata moartă. Bărbații se ridicară ca la poruncă, numai de ei auzită, în picioare și-și descoperiră capetele. Ofițerul neamț răgni scurt o poruncă și prinșii, așa cum erau, cu mâinile legate la spate, își apropiară călcăile și le sunară, luând poziție de drept. Moarta a fost culcată pe iarbă, cu fața la cerul care se luminase și care părea atât de aproape de pământ. Tatăl moartei făcu câțiva pași și în lângă fată. Îi munghie gâtul pe jumătate tăiat, pe care se oscase sângele ca niște ciudate mărgele roșii, și mungie trupul împuns în câteva locuri de ascuțișul baionetelor. Îi sărătă ochii închiși și fruntea care rămăsese în fața ușor încruntată, tot netedă, și sărută mâinile mici, care rămăseseră strânse, și sărută și picioarele, încălțate în opincuțe vechi, cu ciucuri albașteri la vârf. Îl auzi murmurând, Milena, Milena, Milena. Din nou murmurul îi se stinse într-un suspin. Își luă fata în brațe și odete uneia dintre cele două muntence care, tăcute, Priveau copila moartă cu obraj de pământ. Duceți-o sus. Spălați-o și pregătiți cele de cuvință. O înmormântăm mai târziu, după ce... Munteanca luă moarta în brațe. Lăsați armele aici. O să ne trebuie. Femeile se strecurară ramând două printre copacii rari, apucând-o pe spre vârful muntelui. Îi dezbrăcăm pe toți? Pe turci Nu răspunse gura neagră. Zdrențele lor nu fac nici două cepe de gerate. Colcă e de păduchi. Numai pe ăștia doi dezbrăcații și arată arătă cu mâna pe nemți. Doi oameni se duseră și-i dezbrăcară. Îi lăsară numai nizmene. Să-i împușcăm? întrebă un muntean. Astăzi o să avem nevoie de multe gloanțe. Să nu le stricăm pe ei. Spânzurații. Gură neagră se apropie de ofițerul neamț și îl întrebă. De ce ne-a ars satul? Ordin. Acum e război. Ordin de la împărat. Și pe copilă cine a ucis-o? Turcii. Nu i-am putut opri. Când am văzut ce fac, era prea târziu. Știți că veți muri? Știm. Așa e războiul. Muntenii pregătiră lațuri din niște bucăți de frânghe ce nu și e de cânepă. Turcii și nemții se uitară boimați și tăcuți la muntenii care se urcaseră în tufani și legau încet și cu băgare de seamă lațurile de crengile groase. Gata? Gata. Muntenii săriră jos, împinsă răspre tufan pe cei opt turci. Turcii zbucniră în plâns, însă niciunul dintre ei nu încercă să fugă. Patru turci. Fură pusă se așeze în patru labe sub patru tufani. Ceilalți patru se urcară cu picioarele pe spinările lor. Gură neagră le poruncim. Acum, puneți-vă lațurile de gât. Turcii își luară fesurile roșii din cap, le aruncară în iarbă și își potriviră lațurile. Muntenii se apropiară de turcii care săteau nemișcați în patru labe și împinseră cu picioarele mai la o parte. Cei din lațuri se zbătură în gol. Acum e rândul vostru. Mai spânzurarea în același chip, doi turci. Sub ceilalți doi, îi siliră pe nemți să se așeze în patru labe și să le slujească de scaune. După aceea, bătrânul soldat neamț îi sluji de scaun ofițerului, care va întreba: Peste acum îl spânzurăm? Gura neagrăzise. Să se urce în copac, să-și așeze lațul de gât și să-și dea drumul. Neamțul se urcă în copac și execută în tocmai porunca. Acum, de zece tufani strâmb și urâți, cu frunzele mușcate de gura toamnei, atârnau zece oameni, opt îmbrăcați și doi rămași numai în izmene. Toți zece aveau gurile strâmbe și limbele vinete ieșite pe jumătate printre dinți. Capetele unora erau ușor aplecate spre dreapta, ale altora spre stânga, după cum se întâmplase să fie agățat nodul lațului în jurul gâtului. Gură neagră veni lângă mine și lângă diplomat. Voi sunteți străini. O să vă însoțească nuși până la locul unde așteaptă femeile noastre cu copiii și cu vitele. N-aveți de ce să rămâneți aici. În curând o să fim atacați și o să trebuiască să ne luptăm. Diplomatul se încruntă. Se treziră undeva în lăuntrul lui o mândrie și o semeție pe care eu unul le socoteam de mult schimbate în cenușă. Un glas aspru, care nu se asemuia deloc cu glasul lui obișnuit, zise. De ce să ne ducem noi să stăm cu copiii și cu nevestele voastre? Nu suntem nici copii și nici muieri nu suntem. Rămânem aici. Ne-ați dat pâine și rachiu. O să încercăm să vă ajutăm cum ne o pricepe. se întoarse spre mine și mă întrebă. Tu ce zici, caurus? Zic să rămânem, diplomatule." Gură neagră zâmbi. Dar voi știți cel puțin să trageți cu pușca?" Știu," răspunse-i. Numai să-mi arătați cum se încarcă. Am tras numai cu puști mai vechi, cu cocoș și cu un singur glonte. Văd că voi aveți puși mai noi." Ne-am luat de la nemți. De a cum se încarcă o să-ți arătăm. Se învață ușor. Ușor înveți să omori oameni. Diplomatul răspunse și el. Cu pușca știu să trag, însă mi-ar fi mai de folos dacă mi-ați da și câteva cuțite. Mă pricep să arun cuțitul de la distanță. Lovesc cu vârful tocmai unde ochesc. O să-ți dăm o pușcă și o să-ți facem roșii de câteva cuțite. Gură neagră. Adună vreo șapte op cuțite de pe la muntenii care aveau fiecare câte două-trei păstrate în teci de piele la brâu. Diplomatul, bucurându-se, pipăi unul cu degetele trecândul pe tăișul și pe vârf. Scaurus, dacă atunci noaptea în vagon aveai un cuțit de ăsta la tine, nu o geoarsă ca aia pe care o păstrezi în brâu, mă curățai. Ar fi fost păcat, nu? Eu știu, stârvule poate că n-ar fi fost rău. Dacă te omoram atunci în vagon, n-aș fi ajuns până aici. și îți pare rău că te afle aici? Nu-mi pare. De nimic nu-mi pare rău. Capitanul Miloș și gură neagră o luară înainte. Ne luarăm și noi după ei. Risipiți și mergând tupilați printre tufani, ajunserăm la marginea platoului. Acum se luminase bine de tot de ziua. Soarele, tânăr parcă, Lumina munții goi, lumină pădurile rare și lumină urcușul povârnit pe care îl suisem noaptea cu diplomatul. Mă întrebai cum de izbutisem să urcăm, atât era de strâmbă și de cotită pe lângă văgăuni adânci, poteca pe care, în revărsarea de soare ce ne înconjura, o vedeam întreagă și lângă care văgăunile adânci mai păstrau încă pe fundul lor maldăre groase de întuneric. Atacarea muntelui nu era o operație ușoară, mai ales pentru soldații din vale, infanteriști, adunați din patru armate diferite, obișnuiți cu lupta de tranșee, dar neavând habar de această macedonie ciudată, plină de ascunzișuri și de cotloane. Atacul, totuși, urma să înceapă din clipă în clipă. Noi, la oaltă, eram numai 18 oameni. Atâția putui număra, ne lăsându-mă la o parte pe mine și pe diplomat când ieșirăm din pădure și începurăm unii dintre noi să ne înșirăm în jos pe povârniș. Greșisem însă socoteala. Acolo pe povârniș se mai aflau la pândă încă șase bărbați care, păzim poteca, nu se clintiseră de la locurile lor toată noaptea. fără îndoială că la orcuș trecuseră printre ei, însă nu-i simțisem, iar ei, văzându-ne civili și fără arme, ne lăsaseră să trecem, fiind încredințați că o să fim negreșit prinși sus cu arcanul. Soldații detașamentului din vale, unde satul ar se vedea în limpede a lumina dimineții, ca în palmă, părăsiseră cantonamentul și se îndreptau într-un șir subțire de câte unul spre capătul cărării care ducea către noi. Câțiva catări fusese rălăsați cu îngrijitori să pască printre stângi, ceilalți, purtând poveri pe spate, Aveau să urce și ei povârnișul. Gură neagră zâmbi. Puține au să ne scape. La înălțim, pe marginea platoului păduros, rămăseseră, pentru o ultimă rezistență, dacă dușmanul ar izbuti să ne sfărâme și să ajungă până acolo, opt oameni. Ei trebuiau să stea ascunși într-un fel de tranșee pe care o să paseră în pământul pietros cu o zi înainte și o acoperiseră cu crengi scate și cu ierburi, de nu se cunoștea și să nu deschidă focul orice s-ar întâmpla decât în ultimul moment. Ceilalți furăm răspândiți pe după tufișuri și pe după stânci, în așa fel încât noi să avem sub ochi aproape întregul traseu al orcușului, iar dușmanii care aveau să încerce să urce să nu ne vadă. Pe mine mă luă gură neagră lângă dânsul. Băițandrul nuș. Se aciuie ca unul care cunoștea bine locurile singur într-un cotlon. Capitanul Milo și diplomatul cerură să închidă ei în partea de jos lanțul apărării. Înainte de a ne despărți, poate pentru totdeauna, căci moartea ne da într-una ocol, îl întrebasem pe omul cu care plecasem la drum. Ce te-a să-ți arăți vitejia stârgule?" Am visat-o azi noapte pe când dormeam pe doamna Elvira Cârlan. Mă îmbrățișa și mă sărutau împlându-mă de bale, mă îmbia o culc. Eu, scaurus, cred în vise. Astăzi voi muri, păcătosule, și încă nu ți-am plătit pentru loviturile de cuții din vagon. Dacă e să mori, să știi că nu o să-mi dau o steneala să te îngrop. Am să te las să-și ciugulească păsările munților ochii. Parcă nu e tot una. Tot una e scaurus. Plecând și mângâind mânerele cuțitelor, îmi aruncase. Vezi, poartă-te bine să nu râdă machedonții de tine. Mai bine te-ai gândit la pantalonii tăi. Vezi să nu-i și să nu-i cu ce miroase urât. În afara prevederilor lui gura neagră, nemții urcaseră, Dumnezeu știe cum, de cu noapte, tunurile în munte în spatele nostru. Când rândul ostașilor se angajă pe povârniș, bubuiturile lor scurte începură să răsune și obuzele să se spargă în stângi. Deocamdată obuzele trecură peste capetele noastre și ni se sparsă în față departe. Sârbul își părăsi locul și se târă printre pietre și tufișuri spre noi. dă un om gură neagră, am să fac tunurile să tacă. Ial pe fiul meu, cunoaște fiecare tufă și fiecare colț de iarbă. Sârbul plecă de-a bușilea în susul povârnișului. Tunurile își scurtară bătaia. Șrapnelele plezniră din ce în ce mai aproape de noi. Ne îndreptară în privirile în partea de jos a potecii. Șirul de soldați înaintea pe brângi, bălăbănindu-se, înainteau și catârii cu mitralierele pe spate. Poate că nemții cred că noi îi așteptăm tocmai sus. Avea dreptate gură neagră. După ce câteva obuze plezniră chiar pe marginea potecii, tunariul, urmărind poteca, începură să bată de-a lungul către platou. Deveni numai ochi. Buzele care împlezniseră dintr-o dată de parcă m-ar fi lovit cu pumnul cineva peste ele mă osturară. Mi se uscă și mi se întări cerul gurii și mă duru. O te grozavă mă cuprinse și mă mistui cu arșița ei. Fusese prea sărată brânza de burduf pe care o mâncase mai înainte. Pântecul, lipit de iarbă și de pietre, mi se frământă și soarele care m ajunse îmi gâdilă plăcut ceafa și spinarea și mă încălzi. Gură neagră spuse. În frunte urcă turcii, pe urmă bulgari, Vin la rânda Austriecii. Nemții la coadă. De ce nene? Pentru că atunci când vom trage în turci și în bulgari, nemții vor vedea din dincotropornesc focurile noastre de pușcă și vor ști unde ne aflăm ca să ne lovească. Turcii și bulgarii sunt sacrificați de la început. Bătaia tunurilor de munte se înteții, dar obuzele lor se spărgeau acum destul de departe de noi ca să ne mai îngrijoreze. Pândind, Văzui cum un turc îmi cade tocmai în armei. Îl întrebai pe gură neagră. Să trag? Ai răbdare. Aștepta să deschidă ceilalți focul. Drept în fața mea, se târa venind un turc tânăr cu barbă rară. Fesul roșu și îl dăduse pe ceafă. Se târa un pas, doi, cu arma care îngreuna mersul pe lângă el, apoi se ridica pe genunchi, și smulgea după el catărul care călca, grijuliu, din piatră în piatră. Dacă aș fi vrut, l-aș fi putut ochii între sprincene. Mă pomeni că îmi pare rău că nu aveam încă în găduința o fac. Lungitul pe burtă, tunurile care băteau, soarele care îmi înfierbântase spinarea, buzele pleznite care mă usturau și care sângerau, cerul guri care mă durea, munții negri, tufele și pietrele din jur, Totul, totul mă întărâta. Mă întărâta mai ales în cordarea în care mă aflam și care mi se părea fără sfârșit și de neîndurat. Poate că nu m-aș fi stăpunit cu toată străjnicia poruncii lui Gura neagră dacă, în aceeași clipă în care eu mângâiam trăgaciul, se petrecu un faptul uitor. Turcul cu barbă neagră se ridicase în genunchi să smucească după el catârul. Îl văzui cum își pune mâna la coasta stângă și l-auzi scoțând un strigăt înspăimântător. Apoi, în clipa următoare, îl văzui prăvălindu-se în prăpastie. Al doilea cuțit se înfipse în gâtul catărului care, în nebunii de durere, săltând și sărim peste pietre, se repezi spre tufișuri tocmai către cel care îl lovise. Celălalt turc, ce venea primului în urmă, mirat că nu auzise foc de pușcă, își săltă capul să vadă ce se petrece. Un cuțit venind din văzduh, i se înfipse în tâmplă și-l aruncă prada nemișcării Lovit și el în gât, al doilea catâr sări în lături însă în cealaltă parte și-l golul. Acum, împușcăturii din dinspre povârniși, se risipeau pe deasupra noastră. Bătaia tunurilor, își schimbă brusc traiectoria și schijele prinseră să plouă în preajma noastră. Valul subțire de soldați care urca pe povârniși, încurajat de obuzele care ne descoperiseră, înaintă cu oameni care se tărau pe brânci și cu catâri care se lăsau trași. Era acel val ca o rămă uriașă, lungă cenușie, înflorită aici și colo de fesuri roșii camaci. Râma cenușie se tăra. Îi se reteza mereu capul. Cădeau oameni și cădeau catâri. Râma uriașă însă rămânea în ciuda noastră vie și se tăra înainte către noi. Calm, gură neagră, ochea și trăgea. Ocheam și trăgeam și eu. Buzele preznite continuau să însângereze, dar nu mă mai usturau. Pântecul mi se frământa, dar nu mă mai durea. Ocheam, ca și gură neagră. Oameni și catâri, oameni și catâri ochiau și ceilalți munteni. Îmi părea rău de catâri. Tunurile apropiate ne împroșcau din spate. Tunurile cele mari de pe frontul din miază zi umpleau munții goi și negri cu gemetele lor lungi, adânci dureroase. Un aeroplan cu aripile negre băzii ca un uriaș bondar în slava cerului zburând către sud. Văzând fumul luptei de pe povârniș, pilotul se lăsă mai jos într-un larg ocol. Mitraliera lui țăcănii de câteva ori ca un lătrat de câine deasupra noastră, apoi pilotul, dându-seama că n-ar fi fost de niciun folos atacatorilor, se înălță și alunecă prin slăvi mai departe. Tunurile ne prăpădeau. Focurile din vale se întățeau. Ale noastre slăbeau. Îl auzi pe gură neagră murmurând. ce fi făcut Miloș și nușii? Nu era timp de vorbit. Șirul turcilor se topise. În armelor noastre se iveau acum văcăliile roșii ale șepcilor bulgărești și chipiile turtite ale austriecilor. În spatele lor luceau în soare căștile largi și turtite, ca niște ceaune, ale soldaților germani, care ca și încercași ce erau, se strecurau cu iscusință, folosind fiecare cută și ridicătura terenului. După mult chin, nemții izbutirea să pună undeva, pe lângă o stâncă sau pe lângă un tufiș, o mitralieră în bătaie. Mitraliera lătrăs, se opri, apoi iarăși începu clânțănitul. Departe, în spatele nostru spre răsărit, pocniră înăbușite repede câteva focuri de pistol. Tunurile de munte amuțiră. Prin aer mai zbură un cuțit. Întăținem și noi focurile. Munții huiră. Mi se înfierbântase pântecul.